בעזרת השם נדבך ספר ליקודי תפילות, תפילה י"א. מיוסד על תורה י"א, בליקודי מוהר"ן. אנא השם הנכבד והנורא, מלך הכבוד, השברת כל העולם כולו בשביל כבודך יתברך. כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בועתי ויצרתי ואף עשיתי. ובכן תעזרני בהחמיך הרבים שאזכה, שיתגדל וישתבח ויתעלה כבודך על ידי. ותהיה בעזרי שאוכל לבטל עצמי לגמרי ולמעט בכבודי, שיהיה כבודי לעין ואפס, ולא אשגיח על כבוד עצמי כלל, רק להרבות כבוד המקום. ויהיו כל עסקיי ועשייתי ומחשבתי ורצוני כולם רק בשביל כבודך הגדול יטבח. ותעזרני ברחמך הרבים לשבר ולסלק מעלי מידת הגאווה, שאזכה שלא יעלה בלבי שום צד ונדנוד גאות בעולם. ואזכה לענווה באמת, ותיתן לי שכל וחוכמה אמיתית מאתך באופן שאוכל להפיק דרכי ענווה. ואנצל מענווה פסולה, מענווה שלי בשביל כבוד, שזאת ענווה היא תכלית הגדלות. שלא תהיה כוונתי חס ושלום להיות ענו כדי להתכבד ולהתייקר על ידי זה. רק תזכני ברחמך רבים חסדיך הגדולים האמיתיים, שאזכה לתכלית הענווה באמת לאמיתו. אנא אדוני מלא רחמים רבים, הרחמן באמת. יוררו אחמך וחסדיך על נבזה וחדל אישים כמוני. שאזכה להרגיש שפלותי באמת, ואל יגרמו עוונותיי לדחות אותי חס ושלום, לבלבל את דעתי ומחשבתי במחשבות של שטות, שהן המחשבות של הפניות וגבהות. רחם עלי למענך, והצילני בה אחמך משום צד גאות וגבות בעולם כלל. כי באמת ידעתי כי איני ראוי וכדאי להתקרב אליך, כי פגמתי בכבודך מאוד. כאשר אתה ידעת, אדוני אלוהי, אך נשענתי על רחמך הרבים שתהיה בעזרי ותשתדל בהצלתי. על כן עוזרני, אדוני אלוהי, שלא יתבלבל דעתי בשום צד פניות וגאות כלל. ותרחם עלי ברחמך הרבים, ולא תניחני לטעות בדרכים נבוכים חס ושלום. ותעשה ברחמך את אשר בחוקיך אלך, ואת משפטיך אשמור באמת בתכלית הענווה באמת לאמיתו. ותעזרני שאפילו בשעה שתזכני לעשות טוב, שלא אדע מעצמי כלל לעולם. אנא אדוני רחמנה ימת מלא רחמים חמול על מעשיך, ותפתח פי וליבי שאוכל לפרש שיחתי לפניך, ואזכה לעוררי רחמיך האמיתיים עלי. שתרחם עלי מעתה ותעזור לי שאזכה לקדש ולתאר עצמי בקדושת הברית, וננצל מעתה מכל מיני פגם הברית שבעולם. עבר עיניים ראות שב בדרכיך חייני. וכל מה שפגמתי עד עתה בברית קודש, על הכל תמחול ותסלח לי, מוחל וסולח. ברחמך הרבים וחסדיך העצומים. אין מה שפגמתי במחשבה או בדיבור או במעשה, אין מה שפגמתי בראיית העין, בשמיעת האוזן, מחוש הריח, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, וכל מיני פגמים שפגמתי בפגם הברית, על הכל תמחול ותסלח לי. חנון המרבה לסלוח, למען שמך ה' וסלחת לעווני כי רבו. ותרחם עלי ותשבר ותמגר ותכניע ותבטל את כל מיני קשרים ועבותות ושלשלת וסטראחה שנקשרו ונגדלו על ידי עוונתיים מרובים. אשר מתגברים עלי בכל עת ורוצים למושכני חס ושלום מפגם לפגם ואין מניחים אותי לקדש ולתאר עצמי באמת כראוי. ומחמת זה אני רחוק מקדושת הברית באמת כראוי לאיש ישראלי לזרע אברהם, יצחק ויעקב אשר בהם ריבונו של עולם, אתה ידעת את לבבי חוס וחמול עליי, ותפסוק, ותקרע, ותשבר, ותבטל את כל הקשרים והשלשלת דסטרא אחא, עד שלא יהיה להם שום כוח להתגבר עליי כלל. ותבטלם בביטול גמור, שלא יישאר מהם שום זכר ורשימה בעולם כלל. רק כל העוונות התהפכו לזכויות, ואם אמנם לא זכיתי עדיין לתשובה זו, כי עדיין לא התחלתי לעשות תשובה באמת כלל, אף על פי כן תיתן לי במתנת חינם ונדבת חסד, ותרחם עלי בחסדך הגדול ותראה בעוני ועמלי, אשר הם רובים עלי בכל עת ובכל שעה, ומענים את נפשי ואוכי ונשמתי בכל מיני עינויים, ורודפים אחריי בכל מיני רדיפות שבעולם, ורוצים לגרשני חס ושלום מארץ החיים. והם צודים את נפשי לקחתך חס ושלום. ואם אמנם אני בעצמי רודף אותי יותר מכולם, כי בוודאי הבחירה החופשית, ומי יוכל להכריח אותי להטות לדרכם חס ושלום? הנני מודה ומתוודה כי באמת אני בעצמי החייב, בי אני אדוני העוון. אבל מה יעשה אדוני אלוהי כי מטה ידינו מאוד, ואין לי יודע לבקש איזה דרך מנוס לנוס מהם ולהתגבר על כל התאוות והרהורים רעים שהם מתגברים עלי בכל עת. ואין לי שום תקווה כי אימא לוחמך הרבים וחסדיך הגדולים שתעזור לי ותיתן לי כוח להתגבר על כל מיני תאוות והרהורים רעים להכניעם ולהשפילם ולשברם ולסלקם מעלי ומעל גבולי מעתה ועד עולם. שלא יכנוס בדעתי ומחשבתי שום צד ערעור בעולם כלל, רק מוחי ומחשבתי יהיו קדושים וטהורים תמיד בתכלית הקדושה בשלמות. ותעזרני ברחמך הרבים שאזכה לקדושה וטהרה, שאזכה לקדש עצמי במותר לי, ואזכה בכל פעם להוסיף קדושה על קדושה, עד שאזכה לקדושה ופרישות באמת, עד שאזכה שיתייחד על ידי ייחוד העילה וייחוד התתאה. אנא אדוני, עוזרני ברחמך הרבים שלא אאבד את עולמי חס ושלום על ידי טרדת ותצייני בהחמח הרבים מפגם הל"ט מלאכות דסית רכה שהם ל"ט מלכיות, שהם מטרידים את רוב העולם ביגיעות לטרדות העולם הזה, אשר הם רצים כל ימיהם אחר פרנסתם ביגיעות וטרחות גדולות מאוד. והם אוכלי לחם בעיצבון, בזיעת אפם יאכלו לחם עד תשובם אל ומאומה לא יישאו בעמלם. כי טרדת הפרנסה מבלבלת אותם כל ימיהם ומונעת אותם לזכור ולשים מליבם את תכליתם, מה יעשו ליום פקודה. אנא אדוני מלא רחמים רבים רחם עלי ועל כל חרבתנו ועל כל עמך בית ישראל ותציל אותנו מכל זה ותזכה אותנו שלא נהיה טרודים כלל בטרדת הפרנסה ואפילו בעת שאנו מוכרחים לעשות איזה עסק או משא ומתן בשביל פרנסה תעזרנו ברחמך רבים שיהיה הכל בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה כרצונך הטוב בלי טרדה, בלי בלבול הדעת כלל ונדע ונאמין כי הכל מתך ולא על ידינו כלל וכל עסקנו ועשייתנו במסור ומתן ובעסקי פרנסה יהיה הכל מזוכך ומזוקק עד שיהיו מהירים כל הל"ט מלאכות ויוכללו בתל אורות הנמשכים בשמך הגדול. וכל הל"ט מלאכות יהיו בקדושה ובטהרה בבחינת מלאכת המשכן. ותברך את מעשי ידינו ותשלח ברכה והצלחה בכל עסקנו ועשייתנו. ותזמין פרנסתנו קודם שנצטרך להם ברווח ולא בצמצום בהיתר ולא ביישום מתחת ידך הרחבה והמלאה והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. ועוזרנו אדוני שנהיה שמחים בחלקנו תמיד ותהיה תורתנו קבע ומלאכתנו ארי ואפילו באותה השעה מעוטה שנצטרך לעסוק באיזה עסק או משא ומתן בשביל הכרחיות פרנסתנו גם אז נהיה דבוקים בך ובתורתך הקדושה. ולא נשכח אותך אפילו רגע קלה. אנא אדוני זכני להגיע לכל מה שביקשתי מלפניך ועזור לי מעתה שאזכה לקדש את עצמי בקדושת הברית. ואזכה לבטא על עצמי נגדך באמת, ולא יעלה בלבי ודעתי שום צד גאות וגוועות ופניות בעולם. ואזכה לנווה באמת לאמיתו, ותעזרני ותזכני שיתגדל ויתקדש וישתבח כבודך הגדול על ידי. ותזכני לדיבורים המהירים בתורה, ויעירו לדיבורי התורה לצאת מפחיתות ושפלות מדרגתי הפחותה ושפלה מאוד. ואזכה שיעירו לדיבורי התורה בכל פעם ולכל המקומות שאני צריך לעשות תשובה באופן שאזכה לעשות תשובת המשקל ממש על כל חטאיי ועוונותיי ופשעיים מרובים. ועל כל הפגמים שפגמתי בכבודך הגדול יתברך מנעוריי עד עתה ותזכני לתקן הכל בחיי. ותעזרני בכל פעם לעלות מדרגה לדרגה עד שאזכה לבוא לתמונות התורה לעומקה. ותזכני לידע ולהבין ולהשיג הלכה וקבלה רזין ורזין דרזין. אדוני נפשי יודעת מאוד כמה אני רחוק מכל אלה. עד אשר מסווה הבושה על פניי לבקש על כל אלה כי איך יוכל נבזה ונמאס כמוני לבקש גדולות כאלה. אך על רחמיך הגדולים נשענתי ועל ענוותנתך וטובך תמכתי את עדותי. כי אתה טוב לכל ואין דבר נמנע ממך. ואתה עושה גדולות ונפלאות עד חקר בכל עת ובכל שער, מי יאמר לך מה תעשה? על כן עיני לך תלויות עד שתכונני בעחמיך הרבים לזכות להגיע לכל מה שביקשתי מלפניך, חיש קל מרע, ואם לא עכשיו ומתי? כי כבר כליתי שנותי באבל וריק. עוזרני מעתה בעחמיך שאזכה להתעורר מהיום להמשיך עלי קדושה וטהרה באמת, עד שאזכה להגיע לכל מה שביקשתי מלפניך. עשה למען שמך, עשה למען כבודך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך, כי שמך וכבודך עלינו נקרא. וכבר התרחתנו שלא תיתן כבודך לאחר, כמו שכתוב, אני אדוני ושמי וכבודי לאחר לא אתן את נטילתי לפסילים. חוזרנה אדוני שיתגדל כבודך על ידינו וכבודך ימלא כל הארץ, תאיר ארץ מכבודך. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל עושי נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבוד